Розділ 57. День, коли Августин Мельгрем проявив свою печать, назавжди змінивши від війни для короліста Навари. Навара – нередагована історія полковника Люсія Мельгрема. Грема. Бо мене не проходить іронія зустрічі в Атибані, як і той факт, що я вже вдруге відвідую заставу на краю гірського херба Есбен після того, як дізналася, що Ксей Денріуссон приховав від мене деяку важливу інформацію. Минулу ніч я провела в бібліотеці, що безсумнівно було в інтересах нас усіх, оскільки я продовжила плодитися в своїх думках і намірах, у фіг зна чому. Сьогодні в мене затуманений зір, а я сама неспокійна і маю більше запитань, аніж відповідей. Однак, коли дивлюся на Кседена, який вмощується на спині з Гейль, на його напружене і вимучене обличчя, то розумію, що розповісти мені про другу почать хотів він тоді чи ні, було його найвищою проявою довіри. Та цього разу я не остання, хто дізнається. Я перша. Можливо, це робить мене цілковитою дурепою, але це має якесь значення, навіть якщо в мене не було можливості сказати йому про це, або можливості допитати його про те, скільки моїх намірів він прочитав. Я просто не впевнена, скільки в мене ще буде таких цього разу випадків, попри те, як сильно я його кохаю. Наша вата з десяти драконів приземляється на галявині між гребтом біля застави, за цілу годину до зустрічі, і четверо з них негайно повертається в ліс, ховаючись у гущавині величезних, вічно зелених дерев, що оточуть галявину. Інші шестеро стоять крило до крила, готові злетіти будь-якої миті. Ти впевнений, що вони не зможуть виявити наших? запитую, Терна, ховаючи свої літні окуляри в наплічник, першні ніж сповзти по його передній лапі під час посадки на замерзлу землю я морщуся. Сьогодні вранці я прокинулася з текстом столітньої давнини що прилип до моїй щоки із пульсуючим болем у шиї. Не зовсім, але на цій висоті немає снігу, щоб залишити сліди. Дракони відчувають одне одно тільки тоді, коли ми даємо можливість їм це робити. Поки наші залишаються в співвітряного боку, інші знатимуть, що вони тут, але не зможуть визначити, скільки їх і хто прийшов. Втішного мало, особливо з погляду на те, що наполягаю на зустрічі з нами. Простягуй руку до сонця обережно повертаю голову. Щоб розім'яти шию, після вчорашнього бою з соласом і незапланованого сну за столом бібліотеці минуло ночі моє тіло втомилося, тож я не можу докоряти йому. Ти не дитина, яка потребує, щоб її втішали. Цілковита правда, що властиво нагадує мені про розлючену малолітку, яка чекає на мене в домовареті. вареті, Андарні сказали, що не жодного логічного пояснення і присутності з нами, навіть якщо її понесе терн, проти чого вона категорично заперечувала, та прокляла весь терніврід, потім заблокувала нас обох і попрямувала тренуватися із старішинам. Єдине, на що б спромігся терну відповідь, пробурмотіти собі під ніс лайку про настрій підлітків. Мою увагу не минуло, що з Гейль стоїть між терном і Фан, заїздливою зеленою мачохвісткою у лісеса, а не поруч із терном, що або пояснює, або є наслідком його похмурого настрою сьогодні вранці. Мамця з татком сваряться, і всі про це знають. Кседен проходить під самим носом Уфан, абсолютно не переймаючись і ображеним пирханням на його нахабство, і знімає рукавички, наближаючи до мене. Тебе не було у ліжку минулої ночі? Він хмурить брови, пробігаючи поглядом по моєму обличчю, потім ховаючи рукавички в кишені, а я повторюю рухи на випадок, якщо доведеться орудувати. Відтак посилюй свої щити. Я була в бібліотеці з Дейну, переглядала Приглядала щодинник Воріка, щоб зрозуміти, де помилилася. Ми обоє заснули за одним із столів Поки Джасінія і ще кілька курсантів не долучилися до нас для подальшого дослідження. Зустрічаюся з ним поглядом, а потім відводжу очі. Перш ніж почати, закидати йому запитаннями або зробити щось ще більш безлузде. Наприклад, пробачити йому, не отримавши пояснень. Я думав, Джасінія не володіє старолюцерською. Він лез звертає увагу на вершники, які проходять повз нас і збираються перед фа. Окрім членів асамблеї, ми привезли трьох із підрозділу міри. Вона не володіє, але Сойер захопився нею, а інші сповнені рішучості допомогти нам хоч якось. Навіть Кет, Марин і Трейгер долучилися на знак підтримки. Ти щось знайшла? Дракони підводять голови на звук, що долинає з іншого боку галявини, і те, як швидко вони їх опускають, говорить все, що мені потрібно знати. Раніше чи пізніше, але ця зустріч не в розпочнеться. Ні, відповідаю я, не зводять чого з дверей, і гамуючи страх, що застрягає в горлі. Подахи життя шістьох і одного об'єдналися і підпалили камінь залізного полум'я. Що я пропустила? Якби знайшла, ти про це знав. Невже? Його тон стає грубішим. Так, мій поля зустрічається з його. Я ціную, що ти не відмовляв мені їхати сьогодні. Я засвоюв урок кордині. Кседен дивляється в моє обличчя, але не тягнеться до мене. Впусти мене, хоча б на секунду, будь ласка, впусти мене. Від його поля до моїх груди стискаються з кожним ударом серця. Скільки саме я можу пробачити? Це його темниця, але мене вражає те, як багато він прочитав моїх намір. Це єдина причина, що змушує мене вагатися, незважаючи на те, як сильно я його кохаю. Вайлет. Відверте благання в його тоні змушує мене опустити щити достатньо, щоб відчути, як наш зв'язок відновлюється. На його обличчі читається повне полегшення. Якщо ти вирішиш розповісти їм, хто я, як покарання за злочин, який я скою проти тебе, я зрозумію. Ти хочеш обговорити це саме зараз? Я піднімаю на нього брови. Я хотів би говорити це вчора вечір, але, вочевидь, ти була зайнята порятунком терендону. Його увага фокусується на дереві, а Тінтерна витанцює на ламкій траві прерії, звиваючись навколо нас. Ти нарікаєш? Наші руки дотикаються, коли ми обоє повертаємось обличчям до того, хто йде поміж деревами. На те, що ти обираєш безпеку мого дому, а не боротьбу зі мною. Він хмуриться, однак, переплітає свої пальці з моїми. Ні, але... Міра з'являється за спинник сидіна і хода впевнена, хоча дві зморшки занепокоєння залягають між її бровами. Я стискаю його руку, а тоді відпускаю. Мушу дещо знати. Я проводжу руками по своїх стегнах, перелічуючи лезо в піхвах усі шість. Ти коли-небудь використовую свою печать, щоб здобути інформацію, або якось вплинути на мої почуття? Ніколи не хитає головою, проте його руки стискаються в кулак, а м'язи обличчя не пружують. Але мені завжди дещо бракувало самоконтролю, коли йшлося про тебе. А наш зв'язок дозволяє тобі надто легко виразити свій намір, навіть коли ти не усвідомлюєш цього. Краще б уже смерть, ніж сором, який супроводжує цю відвертість. Я можу спалити його, якщо хочеш, пропонує Терн, але ти, на жаль, пов'язана з ним. Тепло розливається по шиї, а щоки кипа шайт, нагадуючи мені про ті часи, коли в його присутності шкіру на моїй голові поколював. Ти знав, що я хотіла поцілувати тебе тієї ночі біля стіни, боги я навіть не можу закінчити питання. Верхівки дерев починають гайдатися. Вони привели драконів. Так, Седен кидає на мене миттєвий пуговик. І прийми мої найщиріші вибачення, якби я знав, ким ти станеш, він хвитає головою. Бляха, я наймовірніше однаково це зробив. Ти досі це робиш? Я маю знати. Ні, я зупинився тієм миті, коли ти стала для мене кимось більшим, ніж просто дочкою пані генерала. Тієм миті, коли зрозумів якої шкоди, завдав день і що я нічим не краще за нього. За винятком того, що Кседен не передає украдену інформацію і не був відповідальний за вбивство Ліама і Солей. Але все ж украв всякий такий мир із Дейном. Хіба ні? Можливо, я починаю звикати до зради, бо вона, сука, скрізь. Я не збираюся тебе здавати. Поспішно кажу я, дивлячись на нього, бо Міра вже підходить достатньо близько, щоб почути нас. Однак ми поговоримо про це пізніше. Я піднімаю брови. М'яз на кседеновій щіці сіпається, ніби він хоче ще щось сказати, а лише додає. Я відкриюся тобі. Ти готова до цього? запитає Міра, проходячи поскседена, щоб стати поруч зі мною. Ні, відповідає їй. А ти? Ні. Сестра торкається руків'я короткого моча, що висить у неї в піхвах на стегні. Але вона ніколи цього не дізнається. «Я хочу стати тобою, коли виросту», – усмішка з'являється на моїх губах, попри тривогу, що змушує мене дихати прискорено. «Ти станеш кращою за мене», – відповідає вона, а потім дивиться поверх моєї голови, щоб звернутися до Кседина. «До речі, ти не міг переконати його залишитися в ареті?» Я не впливаю на емоції, а члени асамблеї не дуже добре ставляться до того, що їх зв'язують і стримують. Кседен закидає ліву руку за спиною і витягує один з припасованих мечів залишаючи право вільної для маніпуляцій. Якщо хочеш вплинути на розум, знайдіть собі льотчика. Я ледве стримуюсь, щоб не тицнути його носом в ту розмовну сематику. Адже цей чоловік явно спеціалізується на роботі з розумом. Понеслося Бормоче міра, коли семеро фігуру чорному виходять на галявині. Я беру кенджал праворуку праву руку і відчиняю двері архіву, пускаючи в себе силу. Мальгарем йде в центрі, його очі та мистинки бігають по нашому строю, аретійських вершників. Мені навіть не потрібен Даркет, щоб посилити його людь. Її на ньому стільки, ніби вона стала частиною його однострою. змушую себе поглянути на наших членів іншої групи. Проте пізнаю лише трьох, двоє з яких колись були маманими помічниками. Полковник Фремонт, другий зліва, дуже потужний заклинатель повітря, кажу ксединові. Він може висмоктувати повітря просто з моїх легень. Дякую. Перед нами трьома виростає тінь. Звиваючись у лезоподрібні щупальця на рівні наших коліт. Далі мій погляд падає на маму. Вона йде поруч із мельгремом, розтинаючи поле швидким, сягнистими кроками, але й увага прикинута до міри мене. Що ближче вона підходить, то очевидніше стає її виснажені. Глибокі синці під очима контрастують з її бліднішим, ніж зазвичай обличчям, хоча пруги на шків під окулярами вказують на те, що вона проводить час у небі. Міра піднімає підборіддя і розправляє всі м'язи обличчя, перетворюючи його на маску, які я зараз заздрю, тож усіляко намагаюся наслідувати її. За вершниками йдуть дракони, яких виводить з лісу кодах, дракон Мальгрема. чорний дракон. Коротший на вигляд, одразу, виступивши наперед, опускає голову його, золоті очі приворужуються на мене. Ні, на терна, який стоїть позаду мене. Чорт, я майже забула, наскільки він велетенський. Метри на два вищі за Терна, численні бойові шами, вкривають його та крила. Мамент-дракон Еймсір прямує до нас, ніби крадучись, а за ним відразу з'являється інші помаранчевий, двоє двоєчервоних і двоєсиніх. Терн ступає крок уперед і піднімає голову наді мною. Грізний рік виривається з його горла. Не пускай на мене слину, жартую я, однак це не спрацьовує. Наварські вершники прямують до центру поля і коли Улісес рушає, ми йдемо за ним, зупиняючись за п'ять метрів перед Наварською лавою. Мечі та кинжали виблизькують у піхах вершників з обох сторін, готові бути вихоплені будь-якої миті. «Я вже було думав, що ти помер, Улісесе», – починає Мельгрем, шкірячи зуби у нещирій посмішці. «А я сподівався, що то був ти», – відповідає лісес, користаючись із свого зросту, щоб звісити свій ніс на Мельгрема. «Не пощастило», – відповідає Мельгрем, – «тож якщо до зустрічі на заставі, він вказує жестом «назад у бік дерева». «Нас там чекає перекуска. Якщо ти не проти?» «Напевно, Труйна», – вставляє Терн, але його голос звучить дещо розсіяно, ніби він веде декілька розмов одночасно, можливо, тому що так воно є. «Проти», – перериває Кседен. «Говори, з чим прийшов Мальгреме». Поряд генерала перескакує на Кседена. «Ми не повинні були пускати тебе у цей квадрант. Шкода, яка засада, правда?» Кседен хитає головою. «Перейдімо до справи». Може, ви наразі не маєте більш важливіших справ, але ми зайняті боротьбою за наш континент. Більш важливих – гарка Мельгрем, а його обличчя кривається плямами. Ви знаєте, яких руйнувань ви завдали, скинувши тих віверн на застави? На що ми пішли, щоб тримати це в таємниці? Цивільне населення, яке нам довелося, він зупиняється, глибоко дихає і розправляючи плечі. Ви майже зруйнували століття на оборонну стратегію. Покликано захищати людей у межах наших кордонів. Але тільки людей у межах ваших кордонів, звинувачі його міра. Добіся всіх інших, так? Мамині очі спалахують від лед стриманого докору. Так, Мельгарем проводить свій здервований погляд на мою сестру. Коли покидаєш корабель у розпалі шторму, ти рятуєш тих, кого можеш. У шлюпці, а потім відрубуєш шуки всім, хто намагається залізти на борт, щоб вони не потягли тебе під воду. Ти безсердечне мудило?» Вибухає міра відповідь. Дякую. Ти тут з якоїсь причини, запитав Кседен. Ну, знаєш, крім лекцій про злих леходіїв. Сонячне світло відблискує на лезі його меч'а, коли він перекладає його в іншу руку. Ми дозволили вам піти, відповідає Мельгрем, модячи очима поміж і суміксадину. Дозволили вам без бою забрати половину курсантів квадранта вершників. Відпустили її. Його вбивчий погляд ковзає по мені, тож я напружую м'язи щоб не здригнутися, після того, як вона жорстоко вбила заступника коменданта. Ви коли-небудь замислювалися, чому? Мені замлоїло під грудьми. Я от намагаюся не думати про вас, відповідає Кседен, відверто блефуючи, але через забираю йому це вдається. Ну-ну, ви не можете дозволити собі втрачати вершників, які знадобляться для боротьби з нами, відповідає Лісес. Ми надто дорого, обходимося особливо з огляду на кількість вершників і ватагу драконів, які вирішили долучитися до нас. Може, ні, Мельгрем нахиляє голову. Або, можливо, я таки дозволив вам. Я міцніше стискаю кенжал. Можливо, генерал цідить кожне слово. Я знаю, що ви знадобитеся нам у майбутній битві. Украй малоймовірно, з ким би вони могли воювати поза захистом сфер. Я радше зустрінуся з Маликом, ніж нову буду битися за навару, бурчить Улісес. Ти завжди надто поспішав приймати важливі рішення, зітхаючи, каже Мельгрем, поплескуючи себе по грудях. Ось чому я не оплакував твою втрату. Бляха, це було жорстоко. Зустріч закінчена, починає Олісес. Червона барва піднімається по його шиї і заливає щоки. Вони збираються розромити нас Самарі. Перериває Мельгрем. Усі замовкають. Я намагаюся вдихнути повітря. Звісно, він не хотів сказати не це. Я дивлюся на маму, і мої коліна підкошуються від ледь помітного кивка, який вона підтверджує все. Навіть міра напружується. Я бачу це, веде далі Мельгрем. Вони приходять по нас у динцинсистояння і перемагають. Чорт, він сказав саме те, що мав на увазі. Мурашки пробігли моєю спиною, а кров відринула від обличчя. Якщо Самара паде, якщо впаде будь-яка з застав, віверни отримають безперешкодний доступ до тих частин навари, на які були поширений захист розтягнутих сфер останні 600 років. Без застави сфери Базгіату скоротяться до своїх природних меж. Усього на кілька годин льоту, не сягаючи до кордону. Як? З викликом кидає у ліс а вершники з мірою загону обмінюються недовірливим поглядами. Зроби мені послугу, кажу ксединові. Забудь про почуття провини через те, що читав мої наміри і, будь ласка, прочитай їхні. Усі, крім майорки, праворуч прикриті щитами, а вона до смерті налякана, тому має намір зробити все, щоб ми погодились, відповідає він, перемістившись так, щоб моя рука торкнулася моєї. А ще вона хоче попоїсти біля цієї зустрічі і посперечатися з твоєю матір'ю про її уявну прихильність до дочок. А тепер підніми свої щити і відгородись від мене і від усіх інших. І вна небесня. Не дивно, що телепатію убивають. Кседен, це і зброя, від якої відвесає щелипа і спостяк плинути на ситуацію. Роблю те, що він каже, залишаючи місце лише для терна і негрозового мерехтливого зв'язку, який відчуваю з Андарною навіть на такій відстані. Неважливо, як це відбувається, Мельгрем складає руки на грудях, а кодах вишкірює зуби, з яких скапує слина. Однак має значення те, що ми програємо в день сунцестояння. Вони програють. Якщо сфери будуть порушені, неможливо оцінити кількість загиблих. Кожен цивільний житель навари під кордоном і природними межами вартового каменю опиниться у смертельній небезпеці. Срібна. Я в нормі. Але це не так. Якщо ти вже бачив результат, то якого біса ти очікуєш від нас? Знову з викликом докидає Улісес, розводячи руками. Я повертаю голову в бік генерала, але прикушую язика. Щоб першого не бувкнути, що він, очевидно, чекає від нас допомоги. Змініть результат, воюючи на нашому боці. Альгарем хмуриться, наче його змушує проковтнути гнилу слими. У битві, яку я бачу, немає нікого з вас. Він дивиться на Кселіну. А нас і не буде. Улісес хитає головою. Ми не полетимо заради вас. Ні, бо ми полетимо за. стривайте. А заради кого ми літаємо? Не тільки заради Ареті, і навіть не за Терендон. Якщо ми готові захистити мирних жителів Поромієлю, то чому б нам не захистити на вартів? Ні, але ви літаєте за наказами Емпіреїв, тручається мама. Драконячи рідний залишиться осторонь, бо кінця кладки впадалі опинились під загрозою. Твоя мама має зухвалість говорити від імені драконі, Бормочетерн. терн. Якщо місця кладки опинилися під загрозою, бо втрата однієї застави не зруйнує всю систему, а половина вашої ватаги залишиться з нами, нагадує їй. І ти цим пишаєшся, наслідком того, що ти спричинила, цілком може стати наш програш у цій битві, гарчить дебелий капітан поруч із мамою, підводячи свій меч у мій бік. Я перевертаю кинджал і стискаю завістря, готуючись метнути, але тіні... Рувучко кидається вперед, вибиваючи меча з рук капітана і завалюючи його на дупу. Кседен цукає язиком і ворушить вказівним пальцем. «Ні-ні, не хотілося б втрачати вічливі тонці розмови, чи не так? Ми всі так гарно ладнали. Клятий зрадник!» – спльовує капітан, намацуючи свого меча перш ніж звестися на ноги. «Молик чекає на тебе за твої злочини». Мама вкладає в піхви кинджали, які витягує так, що я їй не зауважу, а її поля прибігає з капітана Кседена. «Я вже намагався. Він не хотів мене. Чи будь-кого з нас, пам'ятаєш?» Кседен чухає свою тавру вільною рукою. «Годі!» – кричить Мельгрем. «Я не очікую, що ви об'єднаєтеся з нами просто так. Битися з нашого боку під Самарою. І я даю слово короля Таурі, що ми поважатимемо незалежність вашої ватаги і міста, в якому ви знайшли притулок. Мені перехопляду. Він знає про Аретію. Ми не будемо призивати ваших громадян на нашої армії і не будемо рятувати ваш народ у прикордонній війні у якій ви не маєте жодних шансів на перемогу», – Мельгрем знизує плечима. «Якби ти справді так думав, то вторгся б одразу по тому, як ми вас покинули, з нудьгуючим виглядом мовить міра, якщо тільки ти не бачиш, що битва матиме не такий результат, якого б ти хотів». Це перша першо-остання пропозиція, іншої не буде», – Мельгрем ігнорує міру зосереджуючись на ліцесі. «Якщо ви не наші союзники, тоді ви наші вороги». «Союзники?» – це логічна відповідь. «Думаю, ми переживемо це». Зневажливо каже в лісес, ніби відкидаючи пропозицію випити чаю, корлісто, яке ніколи не приходить на допомогу іншим, не заслуговує на допомогу у скрутну хвилину. Я отважаю, що ви всі заслуговуєте на те, що з вами зроблять темні володарі. Як ліпаю в моєму тілі, все бунтує через думку, що мирні жителі заслуговують на смерть, бо їхнє керівництво, яким би воно не було підвело їх. А ти говориш від імені вашого руху? Увага Мальгрема повзе по Ксединові, чи від імені спадкоємця. Кседин не клює на наживку і не заперечує твердження Улісеса, але ж він збирається це зробити. Так? Мамине обличчя враз блідне, коли вона дивиться кудись між мною і Мірою, кудись повз нас, і в першу житті я бачу, як вона тремтить, ніби хтось приголомшував її. Позаду лають кроки, але я ніяк не можу відірвати погляд від її лиця, на якому блискавично змінюються емоції, щоб подивитися, хто ж там. Та щиро кажучи, мені байдуже. Ми керуємо комітетом, оголошує Бреннан, його рука торкається моєї, коли він зупиняється міжною та мірою. Тож я думаю, що маю право горити від імені кворуму, коли скажу, що ми не захищатимо королісту, який приносить у жертву суцільне цивільне населення, він повертає голову до мами, а й очі широко розплющені, незважаючи навіть на власних дітей, аби ті могли безпечно сховатися за слоном захисних сфер, ви не уникнете страждань, яких через нас зазнала. Решта населення континенту. Бреннане, шепоче мама, а її бажання кинутися із строю таке саме стильне, як і обов'язок не порушувати його. Бля, Бреннане, шепоче міра. Коли всі троє дітей протистоять тобі, можливо, час задуматися. Ця зустріч офіційно завершена, заявляє Бреннан, втупивши поряд у нашу матір. Нашим місцям кладки нічого не загрожує, а наша ватага має тепер захищати свої власні місця. Він кладе руки на серце. Я свідчу про це кожною клітиною свого тіла. Ми відкидаємо вашу пропозицію миру і з радістю беремо війну. Оскільки, здається, ви не проживете ще два тижні, щоб розпочати її. Він розвертається іде геть, залишаючи маму з відвислою щелепою дивитися йому спину. Тож і це все? І Сурі, і Калін, асамблея справді має кворум? Однак Седен ще не сказав свого слова. Що ж, Седен киває, напруга змушує його виструнчитися. Якби я був на вашому місті, я в першу чергу спробував би звернутися до союзників і допомогли виграти велику війну. О, перепрошую. Ви розірвали з ними зв'язки багато століть тому. Гадаю, тоді це справді прощання. Я дивлюся на нього і миттю вдаю незворушливість, щоб приховати своє здивування. Асамблея справді збирається залишити їх помирати. Ми збираємось прийти їх на смерть. У примужених очах Мегрема горить гніб. Ми закінчили. Можеш попрощатись, каже генерал моїй матері перед тим, як покинути галявину, прямуючи до дерев. Ходак слідує за ним, відступаючи і шкирячі зуби, щоб не знайшовся жоден дурень, який напав би на його вершника ззаду. Усі наварські вершники, окрім мами, йдуть. Бере знову шепоча мама. Її плечі опускаються, вона затуляє рот рукою. Очі наповнюються сльозами, і біль, який я бачу в них, змушує мене підвести поле. Наші вершники квапливо сідають на драконів, залишаючи на галявині тільки кседина, міру та мене. «Навіщо ти хотіла побачити Вайлет і Міру?» – запитує Кседен, «Незворушним тоном, у якому немає крихти співчуття. То він живий?» – запитує мама Міру тихим, я думаю від шоку голосу. «Звісно», – відповідає та, схрестиши руки на грудях. «Мама переводить погляд на мене, наче я маю іншу відповідь. Це він відновив мене після того, як я була поранена, у бік клинком Венінки. Її очі примружуються. Ти знала про це вже кілька місяців?» «Так жахливо почуватися сліпою, правда, мамо?» – огризається Міра. «Відчувати, що тобі брешуть. Можливо, навіть зраджують, а особливо, коли це робить твоя сім'я. Міру, я з докором зупиняю її. Вона й тобою пожертвувала, Вайлет, нагадує мені Міра. Можливо, вона відправила тебе у квадрант вершників, щоб рятувати від смерті, як писарку, коли ти дізнаєшся правду, або, можливо, вона зробила це, щоб убити тебе ще до того, як ти дізнаєшся правду і розвалиш її дорогоцінний військовий коледж». Сестра скоса погадає на мене, що ти зробила, якщо пригадуєш. Мама розправляє плечі, піднімає підборіддя, опановуючи себе з дивовижною швидкістю, чому можна навіть позаздрити. Мені треба поговорити з доньком, звертається вона до Ксевіна. Той зводить свої пошамовану брову, а тоді дивиться на мене, чекаючи мого рішення. Я киваю. Якщо ти, що скаже Мольгарем Правда і відправлять на передову, то, можливо, я бачу її востанє. Від ці думки в мене стискається все всередині. Одна річ покинути її, перервати будь-який контакт і зовсім інше покинути її на вірну смерть. Сине, розвернувшись до моєї матері спиною, мовчки йде геть, проходячи поостерно. Що ти хочеш? питає Міра. Я не впевнена, що це зараз має значення, мама тремтячими пальцями розстібає лютну куртку. Але найбільше я хочу я завжди цього хотіла, щоб мої діти жили. Хай які б загасні сфери ти звела за підказками, що щоденну куворіка вони підведуть. Міра завмирає. З нашими сферами все гаразд. Вона бреше так само легко, як і Ксейден. Ні, це не так. Мама повчає нас буденним тоном. Розріжте тіла Вівер, які вчора загинули, перетинаючи ваш кордон. Я роз'являю рота. І що ти взяла, що я не знаю про події вашого кордону? Вайлет, не знаю, де мої доньки, мої діти. Перш ніж повернутися до Міри, вона хитає головою... І побіжно змірює мене колючим поглядом. Тож я знов, як на зло, почуваюся, ніби мені п'ять років. Ти не пам'ятаєш, якими на вигляд були туші віверну Самарі, Чи ще їх так люб'язно доставив ріжсон. Міра киває головою. Камені, використані для їх створення, були нічим іншим, як холодними, міченими брилами. Камені, темні володарі, що мають руни? Так, я була там, у голові міри відчувається напружні. І що далі? запитує я. «Полагайте свою сферу, Вона дістає з куртки, шкіряний блокнот, а мої очі розширюються швидше, бо я впізнаю його. Якщо ви цього не зробите, захист сфер часом з'їде на нівець. Твій батько якось сказав мені, що його дослідження показало, начебто Ворік ніколи не хотів, щоб хтось інший утримав ладу над сферами. Він хотів, щоб Нара вічно була першою. Однак Ліра вважала, що знанням треба ділитися. Ворік збрехав, що почу я. Але про що? Мама передає мій щоденник. За крадіжку якого мене катували, а потім кидає мені такий погляд, що змушує мою душу, піти в п'ятий. У тебе серце вершниці, але розум писарки Вайлет. Я довіряю тобі не тільки захистити себе, а й захистити міру, і вона важко ковтає слину. Бреннона. Розгортаю щоденник на якусь мить, аби збагнути, що він написаний морейською мовою. Серце за секунду завмирає, але я закриваю записник, розтібаю гудзикітеля і ховаю його в внутрішню кишеню. Перекладати записи в щоденнику доведеться Джесінь, Морейська, одна з мертвих мов, яку я не можу прочитати. Мама стугою дивиться кудись повз мене, потім переводить погляд на Міру і тоді на мене. Ви не мусите розуміти мій вибір, ви просто мусите вижити. Я люблю вас за досить, щоб нести тягар вашого розчарування. Перш ніж хтось із нас відповідає, вона розвертається на підборах, проходить повз Емсіра і зникає в лісі. Думаєш, вона суцільне лайно? – запитує Міра. Я думаю, що льотчики досі можуть уродувати. Отож й воно. Повертаючись до Аретії, ми з Мірою полишаємо стрі і прямуємо до найближчої туші Віверн на наших кордонах. Кседен залишається вірною своїй заяві про засвоєння уроки, тож не сперечається, коли ми летимо геть. Через півгодини і після хвилин махінації Міри з ножем, по тому, як ми відшукали ті туші Віверн, вона витягує відполірований шматок каменю, схожого на Онікс. Змежений складною руною, яку я не могла б відтворити. І ця клята штука гуде. От лейно. Чи не тому? Раптом з'явилися віверни. Хтось передав руни венінам. Ніби за покликом каменю туша за 10 метрів від нас здригається, і наші голови, як від ляскоту батога, шарпаються в бік велетенського золотого ока, що сам розплющується. Бляха ні, шепочоміра беручить за меча. Але я вже відкрила браму для тернової сили і коли витягую долоні, вона виривається на волю, вивільнена моєю панікою. блискавка б'є, засліплюючи мене, і влучає в ціль. Вибух відкидає насміру назад, протискаючи до холодного, забляклого тіла Віверни позаду нас, білі пронизує мій хребет, але, здається, я неушкоджена, падаю на землю поруч із сестрою. Ми обидві сидимо в тиші, дивлячись, як димить обуріла Віверна, і пильнуємо, чи не ворушнеться вона, бува знову. Ти впевнена, що блискавка її вбиває, запитує Міра через кілька хвилин напруження. А як же, відповідаю, спасибі дані, що темні володи не залишили трохи довше, щоб побачити це. Схили скелі були усіяні ожилими вівернами. Сестра повільно повертає голову, щоб подивитися на мене, не відриваючи очі від туші. Я не тисну, але якщо ти не з'ясуєш, про що брехав Орік, нам усім гаплик. Згодно, бо це я вперше зробила таку чудову роботу а я навіть не знаю Морейської. Мені доведеться цілком покладатися на Джесінію, щоб перекласти і порівняти ці два тексти. Я здригаюся. І не тисни. Розділ 58. Об'єднані місця кладки в Базгіаті є найбільшим активом нашого покоління і нашою найбільшою відповідальністю. щоденник воріка Люцерійського в перекладі курсантки Валес Соренгел і курсанта Дейна Айтуса Впертий засранець, бурмочу я, звертаючись, перед самим входом до аудиторії і прямуючи до спарринг-залу. Розмова з Бренненом за останні тиждень ні до чого не призвела, а його різке остаточне відхилення мого широкого прохання переглянути позицію асамблеї щодо самарської проблеми змусило мою кров кипіти в жилах. Штовхаю двері трохи сильніше, ніж потрібно, і бачу, що спарринг-зал порожній, як і очікувалося, о дев'ятій вечора посеред вихідних. Він освітлений прохолодним сяйвом магічних світильників, що сяють над кожним окремим килимом. Кседен стоїть на маді, в самому центрі тренажерного залу, розставивши ноги, склавши руки на грудях, одягнений у спаринг форму і з демонстративно байдужим виразом обличчя, яким він славиться. Я подумала, ти жартуєш, коли отримала твою записку. Зачиняю за собою двері, потім зосереджуюся на замку і обертаю руку в повітрі, спрямовуючи рівно стільки сили, щоб почути, як засул класнувши ховзене місце. Я не бачилася з тобою тиждень. І це те місце, де ти хочеш зустрітися? Його відправили розвідати обстановку в дрейтусі одразу після нашого повернення за Тибайна. я гадав, ми будемо сваритися, що може бути кращим місцем для цього, ніж спаринг зал. Ксиди стоїть абсолютно нерухомо, чекаючи, поки я підійду. Його звичних мечів нема про ньому, зате є два кинджали пристебнуті до стегна. Тепер у тебе є спальня під захистом, нагадую йому, наступаючи на килим, хоча я не впевнена, наскільки сильні ці сфери, враховуючи, що наш метод. Їх зведення Варетії був явно недосконалим. Я не можу звинувачити Кседина, коли роблю те саме, що він зі мною насолоджуюся кожною деталією зовнішністю. Незалежно від того, злюся я чи ні на його останні откровеннє, але, як і завжди, я сумувала кожну хвилину, поки його не було поруч. Через що саме ми будемо сваритись? Через те, що Асамблея проголосила, щоб залишити Навару на призволяще? Чи через таємницю, яку ти знову приховуєш від мене? У нього заграли жовна. Більші проголосували, щойно ми повернулися, і хоча деталі цього голосування засекречені, я порушу і скажу тобі, що я програв. Ох. Найгостріше вістря мого дніву притуплюється. І ти вважаєш за краще бговорювати друге питання тут, де кожен може зайти, і почути нас? Якщо навколо немає яку телепатів, нас ніхто не почує. Ксидент жестом показує на порожній зал, відтак простягає руку здігнутими пальцями, ніби манячи мене. Ну ж бо, я знаю, що ти розлючена. І ні, мені не потрібен зв'язок між нами, щоб зрозуміти це. ні, відчувається в кожній рисі твого обличчя, у стиснутих губах, у напружених плечах. Я свідомо розслаблюю поставу. Маєш рацію тобі не потрібен зв'язок. Бачиш, ти розлючена. Кседен рухається так швидко, що я ледь встигаю підняти руки, перш ніж він збиває мене з ніг. Гайно. Кседен падає разом зі мною однією рукою, підтримуючи мене впадіння, а другою своє тіло. Удар об мату, може, не вибив з мене повітря, але все одно важко дихати. Мої руки на його грудях, а його обличчя за кілька сантиметрів мого, приковуючи мій поряд і затуляючи світ навколо нас. Я не спарингую з тобою. Чому? Він розгублено, супить брови. У тебе є кращий вчитель? Я чув, що матеріо навчає тебе новим різноманітним технікам через те, що вені не дуже швидко пристосовується до наших стилів ведення бою. Так і є. Але я не спарингую з тобою, бо справді хочу надерти тобі дупи. Я хитаю головою, моя коса спадає на мату піді мною. О, ти думаєш, що може завдати мені болю? Його повільна усмішка змушує мене примужитися. Суну руку, вихоплюю кенджал з піхо біля ребер, притискаючи лезо до теплої шкіри його горла, прямо вздовж звивистих ліній тавра. Я не зоб'явзна відповідати на цей коментар. Пішов він. Переконую, що мої шити опущені, щоб він не почув. Ксединові очі спалахують, чимось схожим на гордість, і він притискає шию до леза. Я послаблю тиск рівно настільки, щоб не порізати його. Схоже, мої обоє довели свою правоту. Гадаю, ти собі не уявляєш, якого болю ти здатна завдати мені, Вайлет. Я можу бути досить вправним, щоб нанести смертельний удар. Але ти одна маєш силу, щоб знищити мене дощенту. Його рука вислизає за мої спини, і він опирається на неї всім тілом. Тепер ми можемо поговорити тут або подивитися, чи закінчили з Гейль і Терен, і полетіти... Крізь цю хортовину до найближчої вільної вершини. Але не обманюся, ми таки поговоримо. Я вкладаю ніж назад у піхви, потім знову підношу руку до кседеної груди. На спарних келемі його серце б'ється під моїми пучками сильно і рівно, на відміну від мого яке гупа як барабан. У мене був тиждень на розуми, тиждень на бажання, що він був поруч, якби я змогла накричати на нього. Але також тиждень, щоб подумати про логічні причини того, чому він мені не розповів. Неголовніше з них – він цінує моє життя. Я впевнений, що не нашій спальні. Він коліном розводить майнули. Ми не сваримося там. Відколи? Це найбезглуздіша річ, яку я коли-небудь чула. Це наш єдиний особистий простір у цьому будинку. Від цієї миті я щойно встановив це правило – ніяких сварок у нашій спальні. Це так не працює. Спрацює, він опускає погляд на мої губи. Ми встановимо правила, коли вони приходять до нас. Давай, створи одне. Правило – піднімаю нову гору. Опираючи ступнею в долівку, щоб мати опору, якщо знадобиться, але цей рух також тягне мій внутрішній бік стигна в городу Ксетина, і хай йому греться, якщо це миттєво не викликає біль, який він може полегшити, бо перебуває в кращому положенні. Будь-яке. Ми не зберігаємо секретів. Більше жодних запитай мене, більше жодних тестів, щоб визначити, хто в цих стосунках, а хто поза ними, цілковита відвертість між нами, роблю спокійний вдих. І розглядаю золоті цятки в його очах на випадок, якщо це востаннє. Або все це пусте. Домовились. Я серйозно. Моя рука ковзає вгору по його грудях аж до шиї. Хоча я знаю, що ти маєш шасті. Я ставила неправильне питання, бо боялася відповідей. І, можливо, досі боюся. Враховуючи той факт, що ти ніколи не був зі мною цілком відвертий. Майже всі в моєму житті мали від мене секрети, бо я не ставила правильних питань. Не бачила нічого далі свого носа, тож я розумію, що буватимуть моменти, коли ти не зможеш розповісти мені все. Це притаманно нам, бершникам, через те, чим ми займаємось. Але мені потрібно, щоб ти припинив налаштовувати мене на невдачу, наполягаючи на тому, щоб я сама з'ясувала, про що маю питати. Домовились, Кседин киває, я просто у нього під вилицями заграли жовно. Просто мої пальці ковзають по його теплій шиї і занурюються волосся. І я маю знати, що ти будеш тут. І щоб не сталося, ти повернешся, щоб ми могли поговорити про це або подолати це разом. Його погляд падає на мої вуста, а тоді ковзає по обличчю. Моє серце стискається, і я веду рукою по його грудях навколо ребер, аж до спини, а потім зупиняюсь. Домовились зможки між бровами розгладжуються. Я хочу, щоб ти знала, що незалежно від того, якою інформацією володію, ти повинна довіряти мені, любити мене так, щоб зрозуміти, що я ніколи не завдаю тобі шкоди. «Я не найправильніша людина, але я за свої урок, повір мені. Навіть якщо це засекречено, я не притримую жодної інформації, яка може негативно вплинути на твоє ставлення до мене». Ксидень ковтає слину, потім змінює точку пори, виставляючи другу руку і проводячи тильним боком долоні по мишуці. «Я мушу впевнитися, що ти не втечеш, що ти знаєш, що тобі ніколи не доведеться цього робити». «Я кохаю тебе», – шепочу я. «Ти можеш зруйнувати весь мій світ». Я все одно кохатиму тебе. Ти можеш зберігати таємниці, влаштувати революції, розізлити мене до чортки, можливо знищити, але все одно кохатиму тебе. Я не можу це зупинити і не хочу. Ти моя сила тяжіння. Ніщо в моєму світі не працює без тебе. Сила тяжіння, шепочек Седин, і повільно бездоганна усмішка освітлює його лице. Єдина сила, від якої ми ніколи не зможемо втекти, відколюю я. Тоді моя усмішка зникає, проте я серйозно підводжу за нього брову. Ти мусиш пустити мене до кінця, інакше вся любов світу не витримає нас разом. Є людина, якій потрібна інформація, щоб віднайти опору для себе. Домовились, шепоче він. Хочеш знати про мого батька? Про мого діда Езгейль? Про повстання? Може щось простіше? Де твоя мати? Кседа здригається, але миттєво приховує свій відруг. Ніхто про неї не говорить, веду далі я. Не маю ні потретів, ні згадок про те, що вона була в стратах у калдирі. Нічого. Наче ти вилупився, а не народився. Між нами виникає пауза. Вона пішла, коли я був малим. У їхньому шлюбному контракті було сказано, що спадкоємець має дожити до 10 років, а потім вона може бути вільною. Піти, що вона й зробила. Відтоді я її не бачив і не чув про неї. Ксетинів голос звучить так, ніби він протягнув його в побитому склі. Ох, моя рука плавно лягає йому на груди. Мені шкода. Тепер я почуваюся Лайном через те, що запитали. А мені ні. Ксаден знизу я плечим. Що ще ти хочеш знати? Бо я не зможу пройти через це знову. Я не можу витримати місяці непевної боротьби за твоє повернення. Не знаю, чи не скривдив я єдине, що дійсно має значення в моєму житті. Його очі надовго заплющуються. Чи не відмовив у тому, що тобі потрібно. Коли вона проявилася? Проводжу рукою по його шиї. Печать. Десь за місяць після того, як з'явилися тіні. Я вже бачив, як Убив іншого першокурсника за читання думок, тому, коли це сталося, зібрався у жменю своє гузною, пішов до ЗГЛ, і коли Кар запитав, чи не з'явилися в мене інші дивні здібності, оскільки вони знали, що згель пов'язала була одного з моїх родичів, я відморозився. А коли моя здатність керувати тінями виявилася сильнішою, ніж вони очікували, у них не було причин копати глибше. Куточок його рота зіпнувся до гори. Допомогло те, що Двершник у списках вважався моїм двоюродним дядьком, а не дідом. Вона справді єдина, хто знає? Так, вона взяла з мене обіцянку нікому не розповідати. Згайль думає, що будь-хто, кому це стане відомо, вбіє мене або використає як зброю. Чорт, хіба я зробила не саме це? Коли ми були з Мельгаремом, я запитала. Ні. Шепочек седен, піднімаючи руку і проводячи тильним боком пальців по мишці. Ти попросила мене зради ради блага місті. Але ти ніколи не використала б її для особистої вигоди. Він нахиляється і впирається своїм чолом моє. Скажи, що між нами все гаразд. Скажи, що цього нам достатньо. Обіцяй, що більше не засуєш почат на мені. Витримую його погляд і згрібаю в кулак його сорочку. Обіцяю, шепоче він, потім міцно цілує мене. А тепер хочу отримати свої подарунки. Подарунки я вигинаюся, притискаючись до нього. У бою з соласом ти втратила два кинджали. Я виготовив два нові, бо усмішка розпливається на його обличчі. Просто маєш роззброїти мене, і вони твої. Я ковзаю руками по його грудях, і роблю це. 19 грудня. Записую дату на наступному чистому аркуші пергаменту в зошиті, а потім дивлюся. До сонцестояння залишилося два дні, а асамблея ніяк не зрушить з місця. Однак до Самари лише вісім годин льоту, тож я не втрачаю надії, що ми все зробимо правильно. «Є щось у щоденні куліри?» – запитає Рінун, умощуючись на місце поруч зі мною на боєму сповіщенні. «Чи не всі голови нашого рою повернуті до мене?» І тягар їхніх очікувань утворює яму в моєму шлунку. Щодня те саме запитання, і я не маю втішних новин. Я ж казала вам, народ, щойно вона закінчить, дам вам знати. минуло лише один важкий день з проб перекладу і невдач. Перш ніж я передала його Джасінію. Витягаю з наплічника новий провідник і кладу його собі на коліна. Минуло тижня Фалекс роздав їх кожному з другого третьокурсників, курсників і вони їх також повитягували. Вершники насичуть блискучі шматки сплаву для кинжалів кожної вільної секунди і кожної крапли енергії, що в них є. Але мій провідник має особливе доповнення, про яке я попросила після битви з соласом. А ремінець на руку, щоб не загубити його в бою. Він досить довгий щоб скляна куля вільно ковзала по моїй долоні, але однаково надійно утримати її на зап'ясті, якщо мені знадобиться звільнити руку для рукопашу. Льотчики працюють над виріздванням мерехтливих наконечників стріл з маорзету, щоб наповнити і свої сагайдаки. За останні два тижні, що минули після нашої зустрічі з Мельгремом, атмосфера змінилася від навчальної у військовому коледжі до справді військової. У будинку пульсує тривожна енергія, яка нагадує мені заряд у повітрі перед бурею. Усі другі та треті курси вчать руни, і навіть я мушу визнати, що Кет досі найкраща в нашому курсі. Вона єдина з нас, хто опанував відстежування рун, здатну знайти місце розтажування чужої руни, приголомшливо. Наша кузня працює безперервно, щоб виробляти зброю. Із прибережних застав залучили всіх вершників, що відправитись з прикордонних регіонів, як із Наварою, так і з Промелі. Тиша, нагадує професорка Деверри з центру сцени театру аудиторії. Бреннен долучається до неї, тож гамір у амфітеатрі швидко заспокоюється. Так краще. Рідок закидає ногу на стілець перед собою проти Ріанун, скидає її вниз, дивлячись на нього полядом, поводься пристойно, бо інакше. Велике діло, бурчить він, випроставшись. Ви чули список смертних за останні тижні. Немає втрат, які варто обговорювати. Як відомо більшості з вас, у нас немає нових повідомлень про напади. Починає Девера, а Рідок, відводячи брови, стріляє в промовисти пулят «Я ж тобі казав». Але маємо оновлену карту, яка, на нашу думку, більш ніж на 90% точна завдяки повітряним патрулям. Вона повертається до гігантської карти континенту і піднімає руки. Чергові прапорці починають пересуватися в очевидній послідовності, віддаляючись від відомих фортець і скупчуючись на сході. Більшість з них розташована безпосередньо по той бік кордону із Самари. Хоча декілька червоних прапорців розкинулися вздовж нашого кордону. Вони пішли з Павіса, заваже Рідок, нахиляючись вперед. Вони пішли звідусіль на півдні, до Лаесуер. Істерійського кордону теж. Північні провінції Тігнісен і Бревік досі всіні червоними позначками. Але не з золі, марин зітхає за кілька місць поруч від мене, а кет, що сидить поруч із нею, міцно стискає з губи. Вони, мабуть, не знають, що наші сфери працюють не на повну силу. Які висновки ви можете зробити з позначок про їхнє приміщення? запита девера, повертаючись до нас обличчя. Бринан склав руки на грудях і дивиться собі на ноги, перш ніж підняти погляд на нас. Я знаю цей погляд. Він почувається винним. Добре. Вони готуються до битви, яку передбачує мельгаре, вигукає вершник з третього крила. Принаймні, асамблея не тримає в секреті прохання Мельгрема лише те, що вони індивідуально голосували за рішення, яке потрібно прийняти щодо цього. «Погоджуюсь», – каже Девера, кидаючи бік курсанта, що відповів. «Важко зробити точний підрахунок, але ми пропускаємо, що там більше 500 вівер. Вона дивиться на Бреннана, і коїто й мовчить, продовжує. І разом з ними темні володарі. Шквал лайки шириться залом». А чому ми не беремо участь? запитує хтось із першого крила. Бо ми зловтішаємось, каже Квін, і за моєї спини. Що це було, курсантко? звертається до неї Девера. Квін ховається на місці, але коли я озираюсь назад, її голова високо піднімається. Я сказала, бо ми зловтішаємось, повторює вона цього разу голосніше. В Яблочко, каже собі підніс рік. Брено прочищає горло. Ми не беремо участь, тому що асамблея проголосувала і вирішила, що кілька жертв серед вершників льотчиків буде надто великою. У битві такого масштабу наші сили можуть бути прострощені, що залишить решту континенту незахищеною, яхтає головою, через те, як знайомо звучить ці міркування. Дехто з нас має родину на варі, каже Евелін, яка сидить переємною разом з іншим першокурсниками нашого рою. Ми що, маємо просто сидіти чекати, коли вони загинуть? Їм слід було виїхати, відповідає вершник з другого крила. Не в кожного є достатньо ресурсів, щоб узятися своє життя і переїхати лише тому, що наближається війна. Ти елітарний придурку. Підвищує голос Евелід. Вона має рацію, тож вигуки. На підтримку її слів у підрозділах лунають гучніше і виразніше. Бо весь повіщення не місце для таких дискусій, зауваже Девера. Ми затихаємо, але атмосфера змінилася і не на кращий бік. Розглянемо це з іншого боку, каже Бренн. Якби ми були Мельгремом, що ви зараз зробили? Обісралися, відповідає Рідок. Бренн потирає перенісся. А ще? Зміцнювали б захисні сфери, пропонує Рінон поки ті працюють на повну потужність, загроза нападу, це лише пусті балачки з боку ворога. Чудова думка, курсантко Мат'яс, Бреннан киває. Тоді чому доведеться обирати між озброєнням своїх військ та охороною джерела сили в арсеналі? Це питання лунає від першого крила. Ще одне добре зауваження, погоджується Бреннан. у чому проблема з озброєнням війська. Розпорошення кенджалів зменшує їхню ефективність як джерела жилуні для сфер, відповідає Реннон навіть якщо сила активно не витрачається на вбивство темних володарів. сфера все одно слабшої. Правильно, Брен дивиться просто на мене. А що зробили ви, Курсанко Суренґейл? Крім реальної боротьби за захист невинних мирних жителів? Слова вилітають з мого рота, перші ще встигаю двічі подумати про те, що публічно звинувачую свого брата. Якби ви були мільгремом. Брененова голова нахиляється, і з його погляду я знаю, що після цього всього мені буде не Якусь мить розглядаю карту. Я б забрала усі кенджали з прибережних застав, щоб посилити потужність прикордонних застав. Вони безсилі щойно перетинають сфери. Віверна помирає, Венін може спрямувати силу. Їм залишається тільки рукопашний бій. Або артилерія, додає Кет. Саме так, дивлюсь на неї і ствердно киваю. Поки наварські сили можуть фізично відбивати темних володарів і не дадуть їм можливості, зруйнувати джерело жолонія в арсеналі реальної небезпеки вторгнення нема. І я підтримую цю дочку зору. Але Мельгрем бачив поразку від сил темних володарів, каже льотчиця з другого крила. Давайте розвинемо цю думку, де Ера на карту. Що станеться, якщо сфери в самарі впадуть, їм відкриється прямий шлях до місця кладки, зауважив хтось. Ні, відповідає я. Межі захисту сфер зводяться до своїх первинних розмірів приблизно за 3-4 години льоту від безгіату. Так само, як і наші джерела жовтні на заставах розширюється сфери. А не створюють їх. Тож, хоч великий шматок навару залишиться незахищеним, кліпаючи, я ловлю на собі погляд мого брата. Він киває. Мальгарем блефував, розраховуючи на те, що ми не до кінця розуміємо, як працюють сфері. Він використовував тактику залякування, щоб змусити нас погодитися на співпрацю. Ви хочете закінчити цю думку, курасантко? запитує девера. У моїй голові паморочить, а серце. Підскакує до горла, дивлячись на карту, на тонку лінію кордону, яка залишається неприступною для, здається, непереможного легіону ворога. І думка настільки жахлива, що я не можу її вловити. Починаю захоплювати себе. Настільки давно є ця інформація. Перепрошую. Брови-девери піднімають. Скільки вони вже сидять на кордоні? Уточнюю я, а мої нігті впиваються в долоні, коли стискаю кулаки, намагаючись побороти страх, який ось-ось поглинає мене. Вона дивиться на Бренена, який відповідає. Вони там уже три дні, сьогодні ранковий звіт підтверджує, що вони нікуди не рухаються. У боги. Діємо негайно, голос терна гремить у мене в голові. Я запихаю все сумку, поки дерева викликає іншого вершника, щоб той на запитання. Що ти робиш, пошепки запитаві, і я помічаю, що майже всі з мого рою обертаються, щоб подивитися на мене. Мушу знайти кседена, закидаю наплічник на спину і просовую руку крізь лямку, готуючись встати з місця. Це не Самара. Гаразд, ріанон прибирає свої речі і решта рою не так само Ми йдемо з тобою. На суперечки нема часу, тож я киваю, і ми всі виходимо. Нас наздоганяють лунаючі, несхвальні вигуки девери але звук лише розпливається в гуркоті, що гримуть у моїх вухах, а думки крутяться дедалі швидше, швидше. Коридор відносно порожній, оскільки всі курсанти перебувають на боєму сповіщенні, що дає на змогу попливо вийти із західного крила будинку. Де ти? Посилає запитання по ментальному зв'язку. На стратегічній нараді в залі засідання асамблеї, відповідає Кседен, у чому річ. Йду по тебе, ти мені потрібен. Ми минаємо двері кабінету історія, а потім заходимо у велику залу. Хтось пояснить, чому ми щойно вийшли з бойового сповіщення? запитує кет, що йде за кілька кроків позаду нас. Вайл, що зрозуміла, пояснює Ренон, не відстаючи від мене. Щось таке вже з неї було перед минулорічною битвою загонів, каже Соєр. Вона на щось натрапила і з нашого досіду скажімо, просто йти слідом. Завершує Ріанон. Кседен виходить із зали засідань асамблеї прямої до мене, перестріваючи нас посеред коридору. Що сталося? Нам не про Самару треба трубуватися. Чому? Він не спускає з мене очей, незважаючи на шаркання ніг моїх однокурсників. Бо вони сидять і чекають, повторюю я. Вони чекають уже три дні. Чому? Якби я знав їхній спосіб мислення, ця війна була б закінчена, відповідає Кседен. Мальгрем каже, що вони нападуть в день сонцестояння. Це післязавтра. завтра. Боги, нам доведеться діяти швидко. Він киває. Віверни не збираються зносити захисту Наварі. Вони не можуть пролетіти повз сфери. До того ж, менші орди зосереджені вздовж усього кордону. Думаю, Самара це лише маневр, щоб вілікти нас від інших реальних планів. Я вважаю, що вони чекають, поки всі сфери впадуть. Його очі на мить спалахують. Битва не може відбутися в іншому місті, стверджує Сор. Мельгрен побачив би це. Ні, якщо ми будемо там. Заперече сором. Мальгрем не побачить результату, якщо нас буде троє, пам'ятаєш? Він піднімає передпліччя, де її тавро закручується над краєм рукава. Саме так, нігтів пивається в долоні. Він не побачить справжньої биту, якщо ми будемо там. Усі його сили зосереджені на Самарі. Тоді як вони повинні бути? У Базгіаті, закінчує мою думку Кседен, не відводячи очі від мене. У падолі. Так, ти хочеш повернутися? запитав він. Звісно, хочемо, відповідає Рідо. Я не тебе питав. Кседне перехоплює мій погляд. Хочеш піти? Чи хочу я? Навара брехала моєму народові. Брехала нам. 600 років. Вони б ніколи не прийшли нам на допомогу, каже слон. Нам вони точно ніколи не допомагали, погоджується Кет. Вони знову-знову дозволяли гинути мирним мешканцям Пароміеллю, безперечно ховаючи за своїми сферами і замилюючи очі брехнями наварським громадянам. Там місця кладки, нагадує Ріанон. У нас тут є свої, заперечує Трейгер. Принаймні, я думаю, що це трейгер, бо не можу відвести очіць Кседина. Він надійна опора під моїми ногами, поки думки в моїй голові стрімко набирають обертів, а мої товариші по команді висловлюють суперечливі судження, які збігаються з моїми власними. Моя родина в Морені, благає Евелін. Коли вони всі починають сперечатися, голоси в моїй голові зливаються в суцільні гулки. Нам доведеться улітати негайно, каже Кседен, його голос лунає крізь шум. Вони брехали нам. Вони стратили твого батька. Катували мене. Змушую себе припинити, перелічувати їхні злочини, перш ніж емоції візьмуть гору над моїм сумлінням. Так, я не перестаю думати про курсантів-піхотинців і про целителів, навіть про писарів. Такі люди, як Каорі, залишилися, бо просто хотіли захищати свою батьківщину. Простягаю руку вперед і хапаюся, заксидана, щоб утриматися. Поки навколо нас вирує суперечка, і гул, який наростає, створює враження, що ми вже тут не єдиний рік. Так. Ми нічим не краще за них, якщо не підемо і залишимо їхніх цивільних помирати, тоді коли можемо бути тією самою зброєю, якої вони потребують, я міцно стискаю його руку. Ви хочете битися? запитав Ексин, нахиляючись, коли суперечки навколо нас чухають і всі, мабуть, чекають, що я далі скажу. Варто вам вимовити лише слово, і я винесу це на розгляд асамблеї. А якщо вони не підтримують, ми підемо з тими, хто нас підтримує. Я піду туди, куди підете ви. Через думку про те, що я ризикую своїми друзями, що можу втратити їх. У мене крутить шлунок. Я не можу наражати на небезпеку тернеєндарно. Я краще помру, ніж ризикуватиму життям кседини. Та чи є вибір? Ідучи, ми ризикуємо померти, не залишившись, але ризикуємо стати такими ж, як наш ворог. Ми мусимо.